ne supărăm ca băcarul pe Da, eu sunt supărat pe ei, pentru că ce nu ce sunt serioși, nu sunt spus. oameni de onoare.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 minoritatea găgăuză sau minoritățile din Transnistria consideră de asemenea că se simt amenințate și atunci se găsește un stat, nu știu care, indiferent de că amenințarea e clară sau nu, aduce rachetei Scander la gurile Dunării. Deci, din acest punct de vedere, repet, sigur, putem teoretiza, putem discuta, dar ținte clare, și acum vorbesc numai de interesul României, cu tot respectul, ținte clare în legătură cu vecinătatea noastră trebuie să existe și trebuie urmărite cu consecvență. Da, uh, sunt imagini live cu ajutorul colegilor de la Publica MD și Unimedia MD. Uh, protestatarii fac focul în jurul Parlamentului. Este la fel de frig uh, ca în România, ca la București și la Chișinău. Uh, minus 15 grade în, în uh, Chișinău la această oră. Uh, sunt încă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 Tensiunea atinsese cote maxime, inclusiv în relația dintre România și uh, Republica Moldova, președintele Voronin a fost singur, primul șef, singurul șef de stat, din că, te știu eu, în această Europa, care s-a plâns la Bruxelles de România, care a spus paternalismul românesc, modul în care România încearcă să ne impună tot felul de soluții, au e aia, soluție europeană, ne deranjează. Arată o formă de